Ребека Ярос. Четверте крило. Знаючи, що я перебуваю в прямій незгоді з наказом генерала Мельгрена, я офіційно заперечую проти плану, викладеного на сьогоднішньому брифінгу. Генерал не вважає, що діти лідерів повстання мають бути змушені спостерігати за стратою своїх батьків. Жодна дитина не повинна дивитися, як її батька страчують. Повстання Тіріша – офіційне зведення для короля Таурі генералом Ліліт Соренгайл. Розділ п'ятий. «Ласкаво просимо на ваш перший бойовий інструктаж», каже професор Девера з поглиблення у підлозі величезної лекційної зали пізно вранці. Яскраво-фіолетова нашивка секції полум'я на її плечі ідеально підходить до її волосся. Це єдине заняття, що проводиться в круглій багатоярусній залі, яка огинає весь кінець академічної зали і одне з двох приміщень цитаделі, здатне вмістити кожного курсанта. Кожне скрипуче дерев'яне сидіння зайняте старше – Третьокурсники стоять біля стін позаду нас, але ми всі поміщаємось. Це далеко не так, як минулої години, коли було всього три загони першокурсників, але принаймні першокурсники в нашому загоні сидять усі разом. Якби я могла тільки згадати всі їхні імена. Рідука легко запам'ятати, він впродовж усієї історії відпускав хитромудрі коментарі. Сподіваюся, він знає, як не намагатися робити те саме тут. Професор Девера не з тих, хто жартує». У минулому вершників рідко закликали на службу до закінчення навчання, продовжує професор Ревера, і в уста напруженій вона повільно ходить перед картою континенту за вишки 20 футів, прикріпленої до задньої стіни, на якій химерно позначені наші оборотні форпости вздовж кордонів. Десятки магічних світильників висвітляють приміщення з лишком, компенсуючи відсутність вікон та відбиваючись від довгострольного меча, який вона тримає, пристебнувши до спини. А якщо й були, то це були третєкурсники, які проводили час у тіні передніх крил. Але ми очікуємо, що ви випуститеся з повним знанням того, з ким ми зустрінемося. І справа не тільки в тому, щоб знати, де розміщені всі крила. Вона не поспішає, встановлюючи зоровий контакт з кожним першокурсником, якого бачить. Звання на її плечі говорить про капітана, але я знаю, що вона стане майором до того, як закінчить свою ротацію, Викладання тут, враховуючи медалі, приколоті на її грудях. Ви повинні розуміти політику наших ворогів, стратегію захисту наших аванпостів від постійних нападів і мати глибокі знання про недавні та поточні битви. Якщо ви не можете зрозуміти ці основні теми, то вам нічого робити на спині дракона. Вона скинула чорну брову на кілька тонів темніше за її темно-коричневу шкіру. Ніякого тиску, бормочить ріанон поруч зі мною, затято роблячі замітки. Все буде добре, обіцяю я їй пошипки. Третьокурсників посилали на постив середній смузі тільки для прикріплення і ніколи на фронт. Я досить тримала вухо гостро поряд з матір'ю, щоб це знати. Це один урок, який ви будете відвідувати щодня. Тому що це єдиний урок, який буде мати значення, якщо вас покличуть на службу раніше часу. Погляд професора Ревера кидається зліва направо і зупиняється на мені. Її очі на мить спалахують, але вона схвально посміхається, та киває перш ніж продовжити. Оскільки цей предмет викладається кожен день і спирається на найактуальнішу інформацію, ви також підкоряєтеся професору Марк Хему, який заслуговує на вашу глибоку увагу. Вона запрошує переписувача вперед, і він стає поряд з нею. Кремовий колір його уніформи контрастує з її чорним. Він нахиляється, коли вона щось щепоче йому, і його густі брови злітають угору, коли він мотає головою в мій бік. Немає схвальної посмішки, коли втомлені очі полковника знаходять мої. Тільки зітхання, яке наповнює мої груди важким смутком, коли я чую його». Я мала стати його зірковим учнем у квадранті писаря, його коронним досягненням перед виходом на пенсію. Яка іронія долі, що тепер у мене найменше шансів досягти успіху у цьому? Обов'язок писарів не тільки вивчати і освоювати минуле, а й передавати, записувати сьогодення, говорить він, потираючи перенісся після того, як нарешті відірвав свій розчарований погляд від мого. Без точного зображення лінії фронту, надійної інформації, на основі якої можна приймати стратегічні рішення і що найважливіше, важливіше, без ретельного документування нашої історії для блага майбутніх поколінь, ми приречені не тільки як королівство, а й як суспільство. Саме тому я завжди хотіла стати переписувачем, не те, щоб це мало значення зараз. Перша тема дня. Професор Ревера підійшла до карти і змахнула рукою, вкликаючи світло магів прямо на східним кордону із Порумієйської провінції Бревік. Минулої ночі Східне крило зазнало нападу біля села Чакір, з боку Дрейфу, Браївських, Грифонів та Вершник. От лайно. По залу проноситься ремстування, і я омакаю перо в чорнильницю на столі переді мною, щоб зробити нотатки. Не можу дочекатися каналу, щоб мати можливість використовувати наші бажані ручки, які мама тримає на своєму столі. Посмішка кривить мої губи. Тому, щоб бути Вершником, безперечно, можуть бути свої плюси. Обов'язково будуть. Звичайно, частина інформації скорочена з метою безпеки, але ми можемо сказати вам, що захист не витримав на вершині Сбенських гір. Професор Девера розводить руки в бік, і світло розчиняється, освітлюючи гори, які утворюють наш кордон із Бревіком. Це дозволило Дрейфу не тільки проникнути на наварську територію, а й вершника направити його та володіти ним десь близько опівночі. Мій шлунок опускається, коли серед курсантів, особливо першокурсників, здіймається галас. Дракони не єдині тварини, які здатні передавати силу своїм наїзникам. Грифони споромієля теж мають цю здатність, але дракони єдині, хто здатний накласти захист, який унеможливлює будь-яку іншу магію, крім її власної в межах наших кордонів. Саме через них кордони Навари мають дещо окрулу форму. Їхня сила випромінюється з долини і може поширюватися лише на ту відстань, навіть якщо на кожному форпості стоять загони. Без цих вардів нам кришка. Наварські села будуть відкриті, коли на них неминуче нагрянуть рейдові загони з Поромієля. Ці жагідні засранці ніколи не задовольняються тими ресурсами, які вони мають. Їм завжди потрібні і наші, і доки вони не навчаться задовольнятися нашими торговими угодами, у нас немає шансів покінчити з військовим обов'язком у наварі. Немає шансів здобути світ. Але якщо ми не перебуваємо у стані підвищеної готовності, значить вони, мабуть, встигли переплести або, принаймні, стабілізувати захист. 37 мирних жителів було вбито внаслідок нападу. За годину до того, як загін зі східного крила зміг прибути. Але вершниками дракона вдалося відбити дрейф. Закінчує професор Девера, склавши руки на грудях. Горгантуючись на цій інформації, які питання ви б задали, вона підняла палець. Для початку я хочу отримати відповідь лише від першокурсників. Моє перше питання було про те, чому Чортзабирай не спрацював захист. Але не схоже, що вони збираються відповідати на таке запитання в кімнаті повній курсантів з нульовим допуском. Я вивчаю карти: гірський хребет Сбен, найвищий вздовж нашого східного кордону з Бревіку, що робить його найменш вирогідним містом для нападу, тим більше, що грифони не переносять висоту майже так само добре, як дракони, ймовірно, через те, що вони наполовину леви на половину орли не можуть переносити більш розріджене повітря великих висот. Недаремно нам вдавалося відбивати всі великі напади на нашу територію протягом останніх 600 років, і ми успішно захищали свою землю цій нескінечній 400-річній війні. Наші здібності, як менші, так і знакові, перевершують усі інші, бо наші дракони можуть спрямовувати більше сили, ніж жрифони. То чому ж ми напали в цьому гірському масиві? Що змусило захист ослабнути? Давайте, першокурсники, покажіть мені, що у вас є щось більше, ніж просто добрий баланс. Покажіть, що у вас є навички критичного мислення, щоб бути тут», – вимагає професор Девера. Наразі, як ніколи, важливо, що ви були готові до того, щоб перебувати за межами наших кордонів. «Це перше, коли підопічні не справляються?» – запитує першокурсник через пару рядів попереду. Професор Девера і Маркхем обмінюються поглядами, як вона повертається до кадетів. «Ні, моє серце підстрибує в гор і в кімнаті стає тихо. Це вже не вперше. Дівчина прочищає горло». І як часто… Вони помиляються. Пронизливі очі професора Марк Хема звужуються. Це вище за наші сили, кадет. Він перекладає свою увагу на нашу секцію. Наступне питання, яке стосується атаки, яку ми обговорюємо. «Скільки втрат зазнало крило?» – запитує першокурсник у ряду праворуч від мене. Один поранений дракон, один мертвий вершник. з залу піднімається ще одне ремствування – Вижити після випуску ще не означає вижити після служби. За статистикою, більшість вершників помирають до настання пенсійного віку. Особливості є швидкістю, з якою вершники падали останні два роки. Чому ви ставите саме це питання? Питає професор Девера у кадета. Щоб знати, скільки підкріплень їм знадобиться, відповідає той. Професор Девера киває, повертаючись до прайора, найладнішого першокурсника в нашому загоні, який підняв руку, але швидко пустив її, звівши темні брови. Ви хотіли поставити питання? Так. Він киває, посилаючи кілька пасм чорного волосся у вічі, потім хитає голови. Ні, неважливо. Такий рішучий насміхається Лука, підступна першокурсниця в нашому загоні, яку я роблю все, щоб уникати, сидячи поряд з нею, нахиляючи голову, поки кадети сміються довкола них. Куточок її рота піднімається в усмішці, і вона відкидає своє довге каштане волосся на плече рухом, який ніяк не можна назвати звичайним. Як і я, вона одна з небагатьох жінок у квадранті, які не стежуть волосся. Я заздрою впевненості в тому, що це не буде використано проти неї. Але не її відношення, а я знаю її менше доби. Він у вашому загоні? – каже Аулері. Принаймні, я думаю, що її так звати. звоживши в свої чорні очі на Луку. Прави трохи лояльності, будь ласка. Кожен дракон не пов'язується з хлопцем, який навіть не може вирішити, чи може він поставити запитання. А ти бачив його за сніданком сьогодні вранці? Він затримав усю чергу, бо не міг вибрати між биконом та кобасою. Лука закочує очі, якщо четверте крило перестане чіплятися одне до одного. – питає професор Девера, піднявши брову. – Запитай, на якій висоті знаходиться село? – шепочує Ріанон. – Що? – вона насупує брови. – Просто спитай, – відповідає я, намагаючись не забути про пораду Дайна. – Клянуся, я відчуваю, як він дивиться на мою потилицю через сім рядів за мною, але я не збираюся повертатися й дивитися, не тоді, коли я знаю, що Оксаден теж десь там. – На якій висоті знаходиться село? – питає Ріанон, брови професора Девера піднімаються, коли вона повертається до Ріанон. Маркхем. Трохи менше 10 футів, відповідає він. Чому? Ренон кидає на мене погляд і прочищає горло. Просто здається трохи за високо для запланованої атаки з грифонами. Гарна робота, шепочу я. Це трохи забагато для запланованої атаки, каже Девера. Чому вам не сказати мені? Чому? Це турбує вас, кадет Соренгайл. І можливо, з цього моменту ви самі захочете ставити питання. Вона дивиться на мене таким поглядом, що я... Ковзаюсь на своєму місці. Кожна голова повертається в мій бік. Якщо у когось були сумніви, хто я, то тепер вони зникли. Приголомшливо. Грифони не такі сильні на цій висоті, як їхня здатність до каналу, кажу я. Це нелогічне місце для їхнього нападу, якщо тільки вони не знали, що захист не спрацює. Особливо з огляду на те, що село знаходиться приблизно за годину польоту від найближчого аванпосту. Я кидаю погляд на карту, щоб переконатися, що не виставляю себе дурним. Це ж чакер. Чи не так? Тренування переписувачів для перемоги так і є. Куточок рота професора Девера піднімається у смішці. Продовжуйте в такому ж дусі. Зачекайте хвилинку. Хіба ви не сказали, що загін вершників прибув лише за годину? Мій погляд звужується. Говорила, вона дивиться на мене в очікуванні. Отже, вони вже були в дорозі. бурмочу я. Одразу ж усвідомивши, як це безглуздо звучить. Мої щоки палають, коли навколо лунає сміх. Так, то й той сенс. Джек повертається на своєму місці і у першому ряду відкрито сміється з мене. Генерал Мельгрен знає результат битви до того, як вона станеться, але навіть він не знає, коли вона станеться, тупиться. Я відчуваю, як хихикання моїх однокласників віддається у моїх кістках. Мені хочеться запустити під цю безглузду парту і зникнути. «Відвали, Барлоу!» – угризається Ренон. «Я не той, хто думає, що передбачення – це річ!» – з усмішкою відповідає він. «Нехай допоможуть нам Богу, якщо він коли сяде...» На спину дракона. Ще один раунд сміху змушує шию теж палати. Чому ти так думаєш, Вайлет? Професор Маркен здригається. Кадет Соренгайл. Тому що немає ніякого логічного способу, щоб вони дісталися туди протягом години після нападу, якщо вони вже не були в дорозі, стверджую я, кидаючи погляд на Джека до біса його та його сміх. Може, я слабша за нього, але я страшенно розумніша. Щоб запалити сигнальні вогні на полігоні та викликати допомогу, потрібно як мінімум половину цього часу, і жоден загін не сидить тут в очікуванні, коли він знадобиться. Більше половини вершників спали, отже вони вже були в дорозі. І чому вони вже були в дорозі, запитає професор Девер, і світлої очаги говорить мені, що я маю рації, що дає мені впевненість в тому, що я можу продовжити цю думку. Бо вони якимось чином знали, що захист порушено. Я піднімаю підборіддя водночас сподіваючись, що маю раці і молюся. Данні – богині війни, щоб я помилялася. Це саме починає Джек. Вона права. Перебиває професора Девера і в кімнаті панує тиша. Один із драконів у крилєвій чув, що підопічні слабшують і крило полетіло. Якби вони цього не зробили, втрати було б набагато більшими. І руйнування села набагато серйознішими. В моїх грудях піднімається максимальна бульбашка в пеленосі, яка тут же лопається під поглядом Джека, що говорить про те, що він не забув про свою обіцянку вбити мене. «Другий і третій курс починайте», – наказує професор Девера. «Давайте подивимося, чи зможете ви бути трохи шанобливішими до своїх товаришів-курсантів». Вона кивнула поглядом на Джека, коли вершники позаду нас почали ставити запитання. Скільки вершників було направлено на місце подій? Що спричинило загибель єдиного загиблого? Скільки часу знадобилося, щоб очистити село від грифонів? Чи залишився хтось живе після допиту? Я записую кожне запитання та відповідь. Мій розум організує факти в той вид звіту, який я б склала, якби була в квадранті переписувачів. Яка інформація досить важлива, щоб її включити, а яка зайва. Який був стан села? Спитав глибокий голос із глибини лекційної зали. Волоски на моїй шкірі піднімаються, моє тіло усвідомлює загрозу, що насувається позаду мене. Ріорсон питає Кархем прикриваючи очі від світла магів, дивлячись на верхню частину зали. Село, поставив Ксадин. Професор Девера сказала, що пошкодження були б гіршими, але який був фактичний стан? Вона була спалена, зруйнована, вони не стали б руйнувати її, якби намагалися закріпитися. Тому стан села має значення при спробі визначити мотив нападу. Професор Девера схвально посміхається. Будинки, які вони вже пройшли, були спалені, інші ж були розграбовані, коли прибуло крило. Вони щось шукали, каже Ксаден, повному переконанні. І це було не багатство. Це не район видобутку дорогоцінних каменів. Виникає питання, що у нас є такого, що їм також потрібно? Саме так. О, в чому питання. Професор Девера поглядує на кімнату. І саме тому Ріорсон, лідер Крила. Щоб бути хорошим вершником, потрібно щось більше, ніж сила та мужність. І яка ж відповідь? – запитує першокурсник зліва. Ми не знаємо, відповідає професор Девера, знизуючи плечима. Це просто ще один шматок у загадці, чому наші постійні пропозиції про світ відкидається королівством Пороміель. Що вони шукали? Чому саме це село? Чи були вони відповідальні за розвал палати? Чи вона й так уже похитнулася? Завтра, наступного тижня, наступного місяця буде ще один напад і, можливо, ми отримаємо ще одну підказку. Зверніться до історії, якщо ви шукаєте відповіді. Ті війни вже були... Препаровані і вивчені, бойовий інструктаж призначений для мінливих ситуацій. На цьому занятті ми хочемо, щоб ви дізналися, які питання ставити, щоб у вас був шанс повернутися додому живим. Щось і тоні підказує мені, що не лише третєкурсники можуть бути покликані на службу цього року. І холодок оселяється в моїх кістках. Ти серйозно знала кожну відповідь з історії і, мабуть, кожне правильне запитання, яке можна було поставити в бойовому листу? Каже Ренон, хитаючи головою, коли ми стоїмо осторонь, Спарних мату після обіду спостерігаючи, як рідок і Аврелія обходять один одного у своїх бойових шкірянках. Вони рівні за розміром, рідок менше, а Аврелія складена так само, як Міра, що мене не дивує, тому що вона успадкувала батьківський рід. Вам навіть не доведеться готуватися до тестів. Інші першокурсники стоять на нашому боці, а другого та третєкурсники на інших. Вони безперечно мають перевагу, враховуючи, що вони вже пройшли як мінімум рік бойової підготовки. Мене вчили бути переписувачем. Я знизую плечима і жилет, який мені робила Міра, злегка коливається від цього руху. За винятком тих моментів, коли лусочки ловляться світлом під ласкувальною сіткою. Він добре поєднується з верхнім обдягом, який нам вчора видали в центрі. Всі жінки зараз одягнені однаково, хоча фасони шкіри обрані за перевагою. Хлопці переважно без сорочок, тому що, на їхню думку, сорочки дають противнику можливість за щось ухопитися. Особливо я не сперечаюся з їхньою логікою, просто насолоджуюся виглядом. З повагою, звичайно, що означає, що дивлюся на мат своєї команди і не дивлюся, на їхні 20 матів у величезному спортзалі, який займає перший поверх академічного крила. Одна стіна повністю складається з вікон та дверей. Усі вони залишені відкритими, щоб пропускати вітерець, але все одно тут жарко. Під цівками стікає хребтом між жилетом. Сьогодні в день тут по три загони від кожного крила і мені пощастило, що перше крило надіслали свій загін третім, до якого входить Джек Барлоу, який дивиться на мене з двох матів, відколи я увійшла. Я вважаю, це означає, що ти не турбуєшся про навчання, каже Ріанон, піднімаючи на мене брови. Вона теж вибрала шкіряний жилет, але в неї він обрізаний вище за ключиці і закріблений на шиї, залишаючи плечі вільними для руху. Припиніть кружляти один навколо одного, ніби партнери по танцю, і атакуйте, наказує професор Емітеріо з іншого боку килима. Діден спостерігає за поєдинком. Аурелі та Рідок з командом нашого загону Ціануй. Слава Богу, надає мені сорочка, бо мені не потрібне ще одне відволікання, коли настане час моєї черги. Я турбуюся про це, кажу я Ріанон, нахиляючись під боріддям до Килима. Правда? Вона кидає на мене скептичний погляд. Її коси скручені в маленький пучок на потилиці. Я вважала, що будучи ти представлятимеш загрозу в рукопашній. Не зовсім. У моєму віці Міра тренувалася в рукопашній 20 років. Мене за плечима всього 6 місяців, що було б не так важливо, якби я не була крихкою, як фарфорова чашка, але ми тут. Рідок кидається на Аврелію, але вона повертається, виставляючи ногу і ставить йому підніжку. Він хитається, але не падає. Він швидко повертається, стискаючи в руці кинджал. Сьогодні ніяких лез, крикнув професор Еметеріо, стоячи поруч із матом. Це лише четвертий професор, якого я зустрічаю, але він безперечно лякає мене найбільше. Або, можливо, це просто предмет, який він викладає, змушує мене представляти його компактну гігантську фігуру. Ми просто оцінюємо, бурчить Рідок і забирає ніж у піхвий якраз вчасно, щоб відбити удар правою від Ау Олері. У брюнетки сильний удар, каже Ріанон із вдячною усмішкою, а потім кидає поля до мій бік. А ти, питаю я, коли Рідок завдає удару у ребра Ау Олері. «Чорт!» – він хитає головою, відступає на крок. «Я не можу задати тобі болю». А Олери тримається за ребра, але піднімає підборіддя. «Хто сказав, що ти робиш мені боляче? Якщо ти тягнетимеш за удар, це й не допоможе», – каже Дайн, складаючи руки. «Сі гніси на північно-східному кордоні не дадуть їй пощади через те, що вона жінка, якщо вона впаде із свого дракона в тилу ворога рідок. Вони б'ють її так само». Пішли, кричить Аулерія, кликаючи Рідока, загинаючи пальці. Очевидно, більшість курсантів тренувалися все життя, щоб увійти в квадрант, особливо Аулерія, яка вислизає від джеба Рідока і вивертається, щоб завдати швидкий удар понирка. Ай, я маю на увазі чорт, бурмочить Ріанон, кидаючи ще один погляд на Аулерій, перш ніж повернутися до мене. Я досить гарна на маті, моє село знаходиться на кордоні з Сем. Так що ми всі навчилися захищатися до Стірано. З фізикою та математикою теж проблем нема, але історія, вона похитала головою. Цей предмет може стати моїй смертю. За неушкодженість з історії не вбувають, кажу я, коли рідок накидається на Аолерію і валить її на маст такою силою, що я здригаюся. Я, мабуть, помру на цих матах. Вона охоплює його ногами, яким ж чином нахиляє його, доки не виявляється зверху, завдаючи удар за ударом по його обличчю. Кров заблискує килимом. Соєр каже з іншого боку Ряну. Я міг би дати кілька порад, як вижити на бойових тренуваннях. Проводить рукою по відрослі за день коричневої щитині, яка не зовсім приховує його ластовині. Хоча історія – це найсильніший мій предмет. Зуб вилітає, і жовть піднімається у мене в горлі. Досить, кричить професор, Аметеріо. Аулері скочується з рідника і встає, торкаючись пальцем до розбитої губи і розглядаючи кров потім простягує руку, щоб допомогти йому підвестися. Він бере її. Ціано, відведи Аулері до цілителів. Не варто втрачати зуб під час боротьби. Наказує Еметеріо. Я укладу з тобою угоду, каже Ренон, дивлячись у мої карі оч. Давай допоможемо один одному. Ми допоможемо тобі з рукопашкою, якщо ти допоможеш нам з історією. Домовилися? Сойере, абсолютно домовилися. Я ковтаю, поки один з третьокурсників витирає килимок рушником, але мені здається, що я отримаю найкращий кінець. Ти ще не бачила, як я намагалася запам'ятати дати. жартує Ренон. Через пару матів хтось крикує, і ми всі обертаємось подивитися. Джек Барлоу тримай іншого першокурсника у захопленні. Другий хлопець менший, худший за Джека, але все одно важить на 50 фунтів більше за мене. Джек смикає його за руку, але його руки досі надійно тримають голову іншого хлопця. Цей хлопець така дупа. Починає Ріанон, нудотний тріс кісток, що ламається, лунає по всьому залу. І першокурсник завмирає в руках Джека. Милий Малько, що почу я, коли Джек опускає його на землю. Я починаю запитувати, чи живе тут бог смерті, адже його ім'я доводиться згадувати так часто. Мій обід загрожує з'явитися знову, але я вдихаю через ніс і видихаю через рот, оскільки тут я не можу засунути голову під коліна. Що я казав? кричить інший інструктор, кидаючись на мати. Ти зламав його чортову шию. Звідки мені було знати, що в нього така слабка шия? Заперечує Джек. Ти мертва, Соренгайл, і я буду тим, хто тебе вб'є. Його вчорашня обіцянка прослизає моїй пам'яті, очі вперед, наказує Еметеріо, але його тон став добрішим, ніж був, коли ми всі відверталися від мертвого першокурсника. Вам не потрібно звикати до цього, каже він нам. Але ви маєте функціонувати через це. Ви і ви. Він вказує на Ріанон і ще одного першокурсника з нашого загону, чоловіка з кремезною статурою, синювато чорним волоссям і незграбними рисами обличчя. Чорт, я не можу згадати його ім'я. Тревол? Томас, можливо? Занадто багато нових людей, щоб запам'ятати, хто є хто зараз. Я дивлюся на Дайне, але він спостерігає за парою, коли вони виходять на килим. Ріанон швидко справляється з першокурсником, приголомшуючи мене щоразу, коли вона вихиляється від удару і задає свої. Вона швидка, а її удари могутні. Смертоносна комбінація, яка виділяє її, як і міру. «Ти поступаєшся?» – питає вона першокурсника, коли валить його на спину її рука, зупиняється в середині удару прямо над його горлом. Танер? Я впевнена, що це щось, що починається на те. Ні, кричить він, обхоплюючи ногами Ріанон і притискаючи її до спини, але вона перекочується, швидко встає на ноги, а потім знову ставить його в ту позу, цього разу опираючись чоботом в шию. Не знаю, тайнане, може тобі варто поступитися? каже Дайн з усмішкою. Вона простягає тобі твою дупу. А, точно, тайнан. Відвали Айтус, огризається тайнан, але Ріанон утискає чобіт йому горло, заглушуючи останнє слово. Він стає червоним. Так, у Тайна більше его, ніж здорового лузду. Він поступається, кричить Еметеріо, і Ріанон відступає назад, простягуючи руку. Таян бере її. Ти, Еметеріо, вказує на рожеву другокурсницю з реліквії повстання. І ти. Його палець переходить до мене. Вона вища за мене, як мінімум, на голову. І якщо решта тіла в неї в такому ж тонусі, як руки, то я в повній дупі. Я не можу дозволити їй взяти себе в руки. Моє серце загрожує вискочити з грудей, але як? Киваю і ступаю на мат. Ти впорайся, каже Ріанон, торкаючись мого плеча, коли проходить повез мене. Соренгайл, рожеволоса дівчина дивиться на мене так, ніби я щось, що вона зіскребла з щеревика і звужує свої блідо-зелені очі. Тобі дійсно варто пофарбувати волосся, якщо ти не хочеш, щоб усі знали, хто твоя мати. Ти єдиний сріблястий виродок у квадранті. Ніколи не говорила, що мене хвилює, чи знають усі, хто моя мати. Я була поглядом другокурсників на килинку. Я пишаюся її службою захисту нашого королівства від ворогів як зовнішніх, так і внутрішніх. Коли її щелепа стискається при цих словах, у моїх грудях піднімається бульбашка надії. Зазначені, як я чула сьогодні вранці, від деяких людей, які називають тих, хто носить на руках релікві повстання, звинувачують мою матір у страті своїх батьків. Чудово, ненавидить мене. Мама часто каже, що коли ти дозволяєш емоціям вступити в боротьбу, ти вже програв. Я ніколи не молилася так сильно, щоб моя крижана мама мала рацію. «Ти, сука!» – кричить вона. «Твоя мати вбила мою сім'ю!» Вона робить випад і вперед, і дико. Розмахую руками, я швидко ухиляюся, кружляючи у з піднятими руками. Ми робимо так ще кілька раундів, я завдаю кілька ударів, починаючи думати, що мій план може спрацювати. Вона гарчить на все горло, коли знову промахується, її нога летить мені в голову. Я легко повертаюся, але тут вона падає на землю і завдає удару іншою ногою, який трапляє в мені в груди, відкидаючи мене назад. Я з гуркотом падаю на мат, а вона вже наді мною так страшенно швидко. Ти не можеш використовувати свої сили тут, імоджен, кричить Дайн. Імоджен, що сили намагається вбити мене, її очі над моїми, я відчуваю швидке ковзання чогось твердого по її ребрах, коли вона посміхається до мене. Але й усмішка зникає, коли ми обоє дивимося вниз, я не можу не помітити, що кенджал знову скинуть. Обладунки щойно врятували моє життя. Дякую, Міра. Збентеження мить за Мар'я очі і може. Достатньо, щоб я встигла вдарити її кулаком у щоку і вернутися з-під неї. Моя рука кричить від болю, хоча я впевнена, що правильно сфокусувала кулак. Але я блокую її, поки ми обидві встаємо на ноги. "Що це за обладунки?" запитує вона, дивлячись на мої ребра, коли ми кружляємо один навколо одного. "Мої", я повертаюся і ухиляюся, коли вона знову накидається на мене, але рухи розмиті. І Моджен кричить: "Em ем Materium, зроби це ще раз", і я Цього разу я відхиляюся не в той бік, і вона мене ловить, поваливши на підлогу. Килимок б'є мене по обличчю її коліном впирається мені в спину, коли вона тягне мою праву руку за спину. Поступися, кричить вона. Я не можу. Якщо я поступлюся першого дня, що принесе другий? Ні. Тепер я, як і Тайнан, позбавлена здорового глузду, і мене набагато легше зламати. Вона тягне мою руку далі, і біль поглинає усі думки, затмарюючи край мого зору. Я скрикую, коли зв'язки розтягуються, розриваються, а потім лопаються. «Поступайся, Вайлет!» – кричить Дайн. «Поступися!» – вимагає імоджен. Задихаючись від її ваги на моїй спині, я відвертаю обличчя у бік, коли вона розриває моє плече, і біль поглинає мене. Вона поступає, каже Емеріо, досить. Я знову чую цей страшний звук кістки, що ламається, але цього разу він мій.